Богус розкурив люльку з вишневим тютюном. Як і озирнувся, не знаючи, куди тепер себе діти. Богусе. А можна глянути на ваш портсигар? Звісно, Богус передав бляшанку Якову. Це дарвін? поцікавився він. Цікава річ цей портсигар. На чорно-білому естампі. За письмовим столом сиділа мавпа. Мавпа сперла голову на підборіддя. На мавпі було пенсне. Погляд мавпи спрямований у вікно на дещо схоже на чорний соняшник. Так, маестро, це Дарвін, а він спостерігає соняшне затемнення. Яків повернув порцегар Богусові. І що ж бачить Дарвін? Низку перероджень? Від мавпи до бітлз? Невідомо. Можливо, думає, що людина відрізняється від тварини тільки тим, що курить. А ви вірите у походження людини від мавпи?